בעזרת השם חיי מורן המשך עניין המחלוקת שעליו ש״ב אמר איך אפשר שלא יחלקו עליי מאחר שאני הולך בדרך חדש אף על פי שהוא דרך ישן מאוד, אף על פי כן הוא חדש לגמרי ש״ג אמר אפילו אם היה בעל שם טוב וארי זל בעולם לא היה יכול להשתוות עמי ש״ד אמר יש בני אדם שאין מכירים אותי כלל וחולקים עלי. ואמר שיהיית בזוהר הקדוש על פסוק הוה נתחכמה לו, וכי תעלה על דעתך שפרו הלך לכל אחד ואחד ואמר לו הוה נתחכמה, אלא שהכניס בתוך לבבם וכולי עיין שם. ש״צ״י שמעתי מרבי יהודה סיפור דברים ששמע מרבנו ז, ענה ואמר אברהם אבינו היה לו גם כן איסורים גדולים ממעשיות כאלו. כלומר כמו עניין המעשיות והאיסורים שעוברים עליו כי אברהם אבינו היה גם כן מקרב בני הנעורים להשם מטבח כי היה מגער גרים כידוע ומדרקו היה שהיה בא בתוך העיר והיה רץ בתוך העיר והיה צועק אוי אוי געוועלד געוועלד והיו רצים אחריו כמו שרוצפים אחר המשוגע והוא היה טוען עימהם הרבה שהם כולם בטעותים גדולים כי היה בקיא בכל השכליות והסברות של דרכי העבודה זרה שלהם. כעבודה זרה של הקדמונים, היו להם בזה כמה סברות ושכליות של טעות. ואברהם אבינו עליו השלום היה בקיא מאוד בכל סברותיהם ודרכי טעויותיהם. והיה מוכיחם ומראה שהכל טעות, וגילה להם האמונה הקדושה האמיתיות. ונמשכו אחריו קצת בני הנעורים, כי זקנים לא היה מקרק. כי הזקנים כבר נשרשו בטעותיהם הרבה וקשה להשיבה מדרכם עוד. רק בני הנעורים נמשכו ורצו אחריו. והיה הולך מעיר לעיר והם רצו אחריו. והיו אביהם ונשותיהם חולקים עליהם, על אלו בני הנעורים, כי אמרו עליהם שיצאו לתרבות רעה ונשתמדו, עד שהיו מרחקים אותם מאוד. עד שקצת בני הנעורים חזרו לסורם מחמת הייסורים שהיו לה מביתם ומחותנם ומאביהם ומנשותיהם וכיוצא, וקצתם נשארו אצלו ונדבקו בו. והיה אברהם אבינו עוסק בעניין הזה הרבה לגלות האמונה הקדושה בעולם. והיה מחבר ספרים הרבה מאוד על זה, אלפים ספרים, והיה לו בנים הרבה. ומסתמה מאחר שהיו בניו, היו כולם הולכים בדרך הישר, כי אפילו ישמעאל עשה תשובה. אך אחר כך, כשרצה אברהם אבינו להשאיר ספרה וחוכמתו בעולם, היה חוקר ומתבונן בעצמו למי מבניו יניח ספרה וחוכמתו, עד שנסכם אצלו להניח הכל ליצחק אבינו ומסר לו הכל. ואחר כך היה יצחק גם כן הולך בדרך זה, והיה מגייר גם כן גרים הרבה, וחיבר גם כן ספרים הרבה מאוד בעניין חיזוק האמונה הקדושה. והיה מתבונן גם כן למי מבניו יניח ספרה וחוכמתו, כי גם עשיו הוטב בעיניו, והטעה אותו, עד שהיה אוהבו. כמבואו במקרא, כמו שכתוב, ויהאהב יצחק את עשיו, כציד בפיו. כמו שפרש רש"י שם, שמרמה את אביו בדבריו. והיה שואל לו, אבא, איך מעסרים את המלח? וכו'. אבל אף על פי התבונן יצחק בדעתו, עד שנתברר לו שהעיקר הוא יעקב, הוא מסר לו הכל. וכן יעקב היה גם כן עוסק בזה. לקרב בני הנעורים לאשר מטבח, וחיבר כמה אלפים ספרים בעניין האמונה. כי הוא חיבר ספרים הרבה מאוד בעניין האמונה הקדושה, גוזמאות ספרים. והוא למד עם כל בניו דרכי האמונה הקדושה, כי היו כולם צדיקים. אך אף חכה בדעתו למי למסור כל חוכמתו, עד שמסר כל חוכמתו ללוי, ולכולם מסר אשר פרקים. ועל כן שבט לוי היו דבוקים וחזקים באמונה הקדושה יותר מכולם. ועל כן שבט לוי לא טעו בעגל, וגם לא היה עליהם שום עבודת מצרים, כי שבט לוי היו חזקים באמונה הקדושה יותר מכולם. אחר כך דיבר מעניין עצה לאדם שיזכה לבוא אליו אחר מיתתו וכו' כמובן במקום אחר. ש"ו. גורמן דיבר מעניין המחלוקת שעליו שדוברים עליו כזבים. ענה ואמר בדרך, בדרך קובלנה. ואנוכי אפדם. היינו הפסוק הנאמר בהושע ז', שקובע הנביא על ישראל, שרוצה לעשות להם טובות והם דוברים עליו כזבים. כמו שנאמר, ואנוכי אפדם, ומה דיברו עלי כזבים. אבל הוא ז"ל לא הזכיר אז כי אם שתי תיבות אלו, ואנוכי אפדם. ואמרם בנעימה, בניגון השייך לאותו הפסוק, כמובן אל במקרא ופירושו. ש״ז פעם אחת סיפר מעניין אמיתת מעלתו המופלגת הנוראה מאוד. בתוך דבריו ענה ואמר, אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב וכו'. הפסוק הוא בדברי הימים ב', שמספר שם מאוצן צדקת יחזקיהו המלך. ואחר כך מתחיל המקרא, אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב. ואבין הדברים, איך מבואר היטב בזה הפסוק שדי כאחר גודל אמיתת צדקתו של יחזקיהו המלך. בא עליו סנחריב והיה לו צער גדול ממנו ומעתה אין לתמוה על גודל המחלוקת שיש על צדיקים אמיתיים שצדיק ח. <coughs> לעניין הגזרות שנשמעו בימיו שרוצים לגזור על ישראל אשר בעוונותינו הרבים כבר יצאו בימינו המקום ירחם שמעתי שפעם אחת דיבר מזה ואמר שהיה אפשר ליתן לעצמו איזה עצה לעסוק בזה לבטלם אך מה לעשות שאין מסכימים עמו וחולקין עליו והעביר היה מדברי רבותינו זכרונם לברכה בתענית שמחמת שלא היה מוסכם וכו'. ש״ט פעם אחת דיברנו עמו מעניין חרוזים שקוראים גרם. ואמר שיש בזה דבר כי כל העולם וכו'. ואיני זוכר היטב הלשון שאמר אם אמר שכל העולם מתנהג בזה או איזה לשון אחר מעניין זה. והעביר היה מפסוק כמו שכתוב בישעיה ה ויקב לה משפט והנה מספח, והנה והנה צעקה. לשון נופל ללשון. ת. סליחותו הקדושה של רבנו זה על בניין ההנהגה שמתנהג בעולם עכשיו. כבר היה לעולמים כמה פעמים שהעולם התנהג בדרך זה, שהקטנים במעלה היו גדולים וחשובים מאוד בעולם, ולא היה העולם מתנהג באמת. ואף על פי כן היה נמצא אחד שהיה מונח במקום שפל והיה שוחק מכל העולם כולו והוא היה מחיה ומפרנס כל העולם כולו בזכותו והיה לו שעשועים גדולים בו התברר והוא היה חי חיים גמורים שנקראים באמת חיים כי יש כמה מיני חיים כמובן במקום אחר עיין לעיל סימן ח' וכמו שנמצאים בני אדם שחיים חיי צער ואין עיקר לעולם כלל, ובאמת חייהם הוא חיי צער, וגם בחיי צער יש חילוקים, כי אין צער של כל אחד ואחד שווה, וגם משאין או חי חיי צער ממש, גם כן אין החיים שלו שווה לשל אחר, כי אין כל החיים שווים, כמו שאנו רואים שבוודאי אין שווה החיים של הסוס לחיים של אדם. כוונתו, כמו שבגשמיות יש חילוקים גדולים בין החיים כמו כמוכניות בחיים אמיתיים, לשעשע בו יתברך, יש מי שגם בעולם הזה זוכה לחיים אמיתיים, ויש להפך, ויש גם כן כל החילוקים הללו. ואיני מקנא כלל הגדולה של הגדולים שיש להם עכשיו. תא אמר, כל הצדיקים הגדולים הגיעו למעלה ולמדרגה שהגיעו, אבל עמדו בזה. ואני, ברוך השם, בכל רגע ורגע נעשה איש אחר. ונתן טעם לזה שחולקים עליו, כי הצדיק נקרא אילן, ויש לו שורשים וענפים וכו'. וכל צדיק קודם שמגיע למדרגתו, יש עליו מחלוקת. כי אמרו רבותינו זיכרונם לברכם, היי תיגרא דמיא לביטקדמיה. נמצא שהמחלוקת היא מבחינת מים, והמים, האם המחלוקת, מרימין אותו. <coughs> אבל אני צריך שיהיה עליי מחלוקת תמיד, כי אני הולך בכל פעם ובכל רגע מדרגה לדרגה. אילו הייתי יודע שאני עומד עכשיו, כמו בשעה הקודמת, לא הייתי רוצה את עצמי כלל בזה העולם. דף ב. <coughs> שמעתי מאנשי שלומנו גם כן כאנזו בסגנון אחר קצת. פעם אחת היו אנשי שלומנו כובלים לפניו שקשה להם לסבול עניין המחלוקת והעדיפות וכו'. ענה ואמר להם, תאמינו לי שיש בידי כוח לעשות שלום עם כל העולם, שלא יהיה שום חולק עליי. אבל מה יעשה שיש מדרגות והיכלות כאלו, שאי אפשר לבוא עליהם רק על ידי מחלוקת? והראייה כי משה רבינו עליו השלום, בוודאי היה לו כוח המושך להמשיך את כל ישראל אליו, כדי כתיב משה את כל הדת בני ישראל, כי הוא היה הדת של כלל ישראל, והיה בכוחו להקהיל ולהמשיך את כולם אליו, ואף על פי והביטו אחרי משה? ודרשו אבותינו זכרונם לברכה מה שדרשו וכו', וכיוצא בזה עוד. וכל זה כי יש דברים כאלו שאי אפשר לבוא עליהם רק על ידי מחלוקת שחולקין עליו. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, הייתי גרדמאיה לביטקדמיה, שנאמר פותר מים ראשית מדון וכו', וכתיב כי האדם עץ השדה, ועץ השדה כל מה ששופכים מים סביבו ביותר הוא גדל ביותר.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 ומי שזוכה להיות על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאוד מאוד. איכלו מעדנים ושתו ממתקים, כחדבת השם היא מעוזכם. וזה נאמר על ראש השנה. ת"ד אחד אמר לפניו, שיניחה לו יותר להיות אצלו על שבת תשובה, ולא על ראש השנה. כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש, וגם אין לו אכסניה טובה לאכול וללום. ומחמת זה דעתו מבולבלת מאוד, ואין הוא יכול להתפלל בכוונה. על כן היה טוב לפניו יותר להיות אצלו בזמן אחר ולא בראש השנה. השיב לו רבנו ז"ל בזו הלשון: אם לאכול, אם שלא לאכול, אם לישון, אם שלא לישון, אם להתפלל, אם שלא להתפלל. רצונו לומר שלא להתפלל בכוונה כראוי. אך ורק שתהיו אצלי על ראש השנה, יהיה איך שיהיה. ובאמת כל הדברים האלו הנ"ל הם רק דמיונות ופיתויים של הבעל דבר. כי תודה על הקל נראה בחוש שעל פי הרוב מתפללים יותר בכוונה בכלל הקיבוץ הקדוש על ראש השנה ממה שהיה מתפלל בביתו. ת"ה ענה ואמר, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי. רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה שאני יודע מהו ראש השנה. לא מביי אתם כולכם, בוודאי תלוי בראש השנה שלי. ואפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. ת׳ו בערב ראש השנה האחרון באומן, עמדנו לפניו בעת שנתנו לו הפתקאות, אומהות על פדיון. אז שאל על איש אחד מנמרו שלא בא על ראש השנה, והתחיל רבי נפתלי לתרצו, ולא קיבל הדברים והקפיד עליו מאוד. אחר כך דיבר עוד מאחד שלא בא ראש השנה מכמה טימוי מניות. ומחמת זה נסע לרבנו ז"ל קודם ראש השנה, וסיפר לו המיניות. וציווה לו רבנו ז"ל בעצמו לשוב לביתו, ולא יהיה אצלו ראש השנה. וזה האיש היה מגדולי החשובים. והיה צר לו מאוד שלא יזכה להיות נמנה עמנו בראש השנה. והתחיל להתעקש לפניו ז"ל, שלא ישוב לביתו, רק יישאר אצלו ראש השנה. ולא נתרצה הוא ז"ל בדבריו וגרשו לביתו. ואז אמר לו רבנו ז"ל, איני יכול לצייר לעצמי הצער הזה, מה שאתה לא תהיה אצלי על ראש השנה. ואמר לו האיש ענל, אם כן נשאר בכאן, ולא הסכים, ישב לביתו. אחר כך בערב ראש השנה דיבר עמנו מזה, ואמר שעליו יש עכבנות גדול, כי יצא באמת להיות כאן על ראש השנה, אך נמנע מחמת הנ"ל. אחר כך ענה הוא ואמר בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. היינו מלהיות אצלו על ראש השנה. כלומר, הלו כל זה מקשין עליו קושיות רבה, ויהיה קשה את הזאת גם כן, מה שהקפיד כל כך להיות אצלו על ראש השנה די כאן. בכלל דבריו הקדושים שדיבר אז עימנו למדנו כמה דברים, ולמדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה, כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן, מריבוי דבריו הקדושים אז בזה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבייר זאת בכתב. וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו גרומן על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה. וגם למדנו כמה צריכים לחזק ולשבר מנויות מדבר שבקדושה. בפרט המנויות מלהיות על ראש השנה שצריכים לשברם ביותר, ולהיות די קל ראש השנה. עד שאפילו אם הוא זל בעצמו מצווה ומסכים לבלי להיות אצלו על ראש השנה חלילה להסתכל על זה וצריכים להיזהר מאוד לבלי לשאול אותו שום שאלה על זה כי הוא ישיב בוודאי לבלי להיות ואף על פי כן בנקודת האמת לאמיתו צריכים להיות די כאן וכן הוא נוהג לדורות. בעניין זה נוגע למה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו כמו שפרש רש"י והוא מדברי רבותינו ז"ל על פסוק "לך עם האנשים" וכן בשילוח מרגלים שהוכרח משה רבינו עליו השלום בעצמו לשלחם אף על פי שבאמת רצונו לא היה כלל בזה. בעניין זה ראינו מרבנו ז"ל כמה פעמים ובפרט בעניין ראש השנה שהיו אנשים שהיו להם מניעות מלהיות אצלו על ראש השנה ושאלו אותו בעצמו והשיב להם שלא יהיו על ראש השנה והתחילו להתעקש הלא שמענו מכם גודל האזהרה להיות אצלכם על ראש השנה ועשה עצמו כמקפיד עליהם וגער בהם שלא ידאגו יותר וכן עשו ולא באו בראש השנה ואף על פי כן אנחנו זכינו להיות רגילים לעמוד לפניו שמענו והבנו ברמז ובפירוש שפנימיות רצונו אינו נוחה בזה כלל רק הוא מוכרח לומר להם כך מחמת ששואלים אותו על זה ויש בזה הרבה לספר ומעט מזה התבאה במקום אחר וכן הוא נוהג לדורות שכששואלים להרע והמנהיג, הדבר שיש בו כעין מסירת נפש, צריך להשיב לו. אף על פי שבאמת לאמיתו רצונו שלמסור נפשו ולשבר כל המניות, על כן מי שרוצה להתקרב ולשבר המניות באמת לאמיתו, צריך להיזהה מאוד לבלי לשאול אותו בזה כלל. ועוד תבין עניין זה במקומות אחרים שמדברים מעניינים כאלה ואבן מאוד. נשמט מלעיל. לעניין ראש השנה שצריכים להיות אצלו על ראש השנה די כאן. אמר שיכולים אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן. אף על פי כן בראש השנה יכולים אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם. אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה עניינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות. <laughs> להתרחק מחקירות ומתחזק באמונה. מספרי החקירות דיבר הרבה מאוד כמה פעמים. ואסר עלינו מאוד מאוד בלי לעיין בהם ולהביט בהם כלל חס לשלום. והפליג מאוד בגודל האסור, כי הם מבלבלים דעת האדם מאוד ודעות זרות שאינם מסכימים כלל לדעת זורתנו הקדושה. גם אינם מאמינים בשדים, אשר בכל דברי אבותינו זכרונם לברכה מבואר ההפך, ובפרט כפי מה שזכינו בספרי הזוהר הקדוש, בספרי אריזהל, והבעל שם טובזל וכיוצא, שהם כולם מיוסדים על פי רוח הקודש ומעוררים את האדם מאוד מאוד לעבודתו יתברך באמת. על כן כל מי שרוצה לחוס על עצמו הוא צריך להתרחק מאוד בתכלית הריחוק מספר מורה נבוכים וכן משאר ספרי המחקרים שחיבור קצת הקדמונים, כגון ספרי המפרשים על המקרא הנדפסים אצל המקראות גדולות, ההולכים בדרכי החקירות וכיוצא בהם, אין צריך לפרטם. וגם על ספר העקדה אמר גם כן שלא ללמוד אותו. ואמר כי ספר העקדה הוא ספר כשר, רק מחמת שמביא דברי המחקרים מהקושיות שלהם, וכן שער ייחוד בספר חובת הלבבות. בספר העיקרים, ומילאת ההיגיון להרמב״ם, וכן שאר ספרי המחקרים, הכל כאשר לכל הם איסור גדול מאוד מאוד ללמוד אותם, כי הם פוגמים ומבלבלים מאוד את האמונה הקדושה. אשרי מי שאינו יודע מהם כלל והולך בתמימות, כי לא באלה חלק יעקב וכו'. וכבר מבואר מזה כמה פעמים, אך צריכים לכפול ולשנות אזהה זו כמה פעמים, לגודל עוצם איסור המכשלה הזאת הנוגע באמונתנו הקדושה. גם רבנו ז"ל היה כופל באזהרה זו כמה וכמה פעמים בלי שיעור ובכל פעם שהיה מדבר מאלו הספרים היה מפליג מאוד בגודל האיסור ללמוד אלו הספרים של חקירות והזהיר מאוד להתרחק מהם בתכלית הריחוף לבלי להביט בהם כלל ובפרט אלו החיבורים שחיברו המחקרים שבימינו אין צריך לומר שצריך לברוח מהם למלא את נפשו מניש אחת לבעל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום ומרגלה בפומד רבנו ז"ל לומר כי טוב להודות להשם על אשר שלח לנו את נאמן ביתו ומשה רבנו עליו השלום שהוציא אותנו מכל המבוכות ונתן לנו את התורה מציבה עלינו להאמין בהשם בלי שום חקירות כלל ולקיים את כל דברי התורה והמצוות כפשוטן אשרי מי שזוכה ללך בתמימות <חש> היה מתרוצץ מאוד מאוד ממה שכתב שם, מעניין האומרים על עניין קבלת התורה, שחס ושלום, משה הבנו עליו השלום עשה תחבולות וחוכמתו וכולי. ואסור לחזור דברים כאלו אפילו בדרך לצנות, רחמנא ליצלן. רחמנא לשזבן מדעות זרות משובשות כאלו. אוי למי שנכנס בו מחשבה אחת מאלו המחשבות, ואין צריכים לסתור שטוטים כאלה. כבר מבואר בכמה ספרי קדמונים הרבה שצמחו על ספרי החקירות הנעד כמפורסם. ואף על פי שנמצא הרבה שחיפו עליו, כבר ידוע שלא עשו כן כי אם למען כבוד התורה, לחמד שחיבר ספרים נפלאים על כל ההלכות, כגון ספר היד. וגם רבנו זר אמר, שבספרי היד במקום שמדבר מההלכות היטיב לעשות. אבל בספר מורה נבוכים הומחה לו השם השאיבת בזה. עיוותים שאין כמותם הנוגעים בעיקרי תורתנו הקדושה כמפורסם. ואיך אפשר להכחיש החוש? כי כל מי שמעיין שם רואה בחוש הרעות שדבריו הם כנגד התורה וכנגד דברי אבותינו זכרונם לברכה. גם בספר היד, במקום שמדבר מחקירות, קלקל הרבה. כמבואר בספרים שצועקים מרה על שאמר בארבעה הפרקים הראשונים שלו, מבואר הכל מעשה מרכבה ומעשה בראשית. אוי לעיניים שכך רואות, אוי ללב שנכנס בו שום סברה רעה כזו, כשכנגד כל ספרי אמת שקיבלנו מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי וארי ז"ל וכולי. ואתה המעיין, אם אתה מתפחד ומתיירד ייגע בכבודו, גם אני עודקה. אבל חלילה שתביט במקומות כאלה שמדבר מחקירות, שלא תאבד עולמך, כאשר נאבדו כמה וכמה מהכיתות הרעות המצויים עכשיו. שסומכים דבריהם הרעים על דברים כאלה, המעמידים לפניהם למגן ולמחצה את הספרים הנ"ל. אשים ליבך והווה מפני מי ראוי לך, די תראה יותר. אם מספר מורה נבוכים, הבנוי על פי סברות אריסטו היוון, נמח שימו ונמח זכרו. אם להבדיל מספר הזוהר הקדוש והארי זד, שחיברו הרשב"י וחברי על זיכרונם לברכה ברוח הקודש ועל פי אליהו כל דבריהם רובם מקובלים איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלום. ומה שחיבצו בהם היה ברוח הקודש במדרגה גבוה מאוד. ומחזקים ומקיימים מאוד את אמונתנו הקדושה שהתחילה מאברהם אבינו עליו השלום ומזרזים מאוד לקיים תורת משה בכל פרטיה ודקדוקיה. ולהבדיל הספרים הנ"ל הם בהפך מכל זה כידוע מפורסם. אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בהם הוא בוחר באמת לאמיתו. דחת. ואמר שיכולים להכיר בהפנים של האדם אם למד מורה נבוכים כלומר שהפנים של זה הלומד זה הספר נשתנה להרע כי בוודאי הוא עובד צלם אלוקים פנים וקדושה על כמו שרואים בחו"ש רובם ככולם שעסקו באלו הספרים בדורות הללו נעשו אפיקורסים גמורים והם חשודים על כל עבירות שבתורה כי זה הספר, וכן שאר ספרי המחקרים, חוקרים את האדם לגמרי מאמונת ישראל, ומתורתנו הקדושה ומה' נדבך. ואחריתו הזה עובד. גם אני דיברתי עם כמה אנשים שהם כשרים קצת, שלמדו מכבר ספרי המחקרים, וכולם אמרו בפה מלא שהם מתחרטים מאוד על זה שלמדו, והלוואי שלא היו יודעים מהם. והעידו בעצמם שראוי להתרחק מהם מאוד בתכלית הריחוק. אשרי מי שבורח מהם הוא מחזק את עצמו באמונה שלמה, לבד, כפי מה שקיבלנו מאבותינו, כמו שכלל ישראל מאמינים, בלי חקירות של שטות והבל שלהם. כ.י. פעם אחת בראש השנה דיבר בנו זה גם כן מזה, מגודל האיסור ללמוד ללוי הספרים המפרשים את התורה על פי דרכי המחקיות. אשר כל ההקדמות שלהם לקחו מאריסטו, היוון, נמך שינו ונמך זכרו. ושאר האפיקורסים המפורסמים שהיו כתתם קודם חכמי התלמוד וכתתם בימיהם. אשר כל כוונת בעלי המשנה והגמרא הקדושים שאסרו ללמוד ספרי חכמות יוונית היה על ספרים הללו, כולל האפיקורסים שכולם היו אז אצל היוונים. בכל מקום שספרו רבותינו זכרונם לברכה אפיקורס, כוונתם על מי שנמשך לדרכיהם ולסברותיהם. אשר על כן גם שאר רשעים גמורים שיש להם כפירה כלשהו נקרא גם כן אפיקורס פיתולין עקלקלה במקומקל כי היה הפילוסוף אחד ששמו הרע היה אפיקורס שמו כן הוא יימח שמו וזכרו ודעתו הרע מפורסם בספריהם הרעים ואיך יעלה על מי שרוצה להיות יהודי לעיין בספרים כאלו הבנויים על יסודות רעים של אפיקורסים מפורסמים שמהם נמשכים כל האפיקורסים והכופרים שבעולם. ואי אפשר לביה בכתב כל מה שדיבר רבנו ז"ל בעניין האיסור העצום הזה ללמוד באלו הספרים חס ושלום. ואז דיבר רבנו ז"ל עימנו, ואמר שאין ללמוד ספרים של דרושים ומוסר, כי אם אותם העורכים על פי דברי רבותינו זכרונם לברכה בגמרא, המודרשים בספרי הזוהר הקדוש וספרי האריזה. וכן כל הספרים שחברו הצדיקים הסמוכים לדורותינו שהם בנויים אל יסודות הררי קודש על פי דברי הבעל שם טוב ז"ל ספרי הרב הקדוש מפולנה וספרי נקוטי אמרים וחישב עוד כמה ספרים כאלה שטוב ללמדם והמשכיל הבין מאליו על פי דברים האלה מאיזה ספרים להרחק ובאיזה ספרים יאכל יחזק יאכל בהם ראינו אותם שהם בנויים רק על פי הגמרא המדרשים, בסקרת זוהר הקדוש, והאריזה, לבעל שם טוב גל, אשרי בהם. כך מזל התיוצץ מאוד מטעמי המצוות שבספר מורה נבוכים, ואמר איך יעלה על הגעת לומר טעמי עבל כאלו על קורבנות וקטורת? הלו כמה תיקונים נוראים, עצומים, נעשים בכל העולמות, למעלה למעלה עד אין סוף, על ידי אמירת הקטורת לבד. היינו, שאם חס ושלום כדבריהם המוטעים, מה יהיה מועיל אמירת הקטורת והקורבנות? ואיך יבוא אחד לומר שטות כזה על טעם הקטורת שמגיעים עד מקום שמגיעים? שאפילו אמירה לבד פועל מה שפועל למעלה למעלה, כמובן בזוהר הקדוש ובכתבי אריזה. אך באמת טעם הקטורת והקורבנות אי אפשר להשיג כלל. רק אנו מאמינים לדברי משה רבנו עליו השלום, ובוודאי יש בזה טעמים נוראים. שאי אפשר להשיג בשום שכל אנושי כלל. ומעוצם גדולתם גם אמירת פרשיות הקורבנות והקטוריות מסוגל מאוד. ונעשה מזה תיקונים נוראים בכל העולמות. וכן טעמי כל המצוות הקדושים גבוהים ונשגבים מאוד ונעלמים מעין כל חי. כמו שכתוב, מה מעיני כל חי. וכמו שכתוב, פלאות עדותיך. ואין במקום אחר ממה שכתבנו בזה. גם שמעתי מפיו הקדוש שכשעוסקים בספרים אלו, הוא כמו מי שהולך במדבר שמן שאין לו עם מי לפגוע, כך כשנכנסים בספרים אלו הנ"ל, אין מוצאין בהם דבר על קבושה. והוא כמו הולך במדבר שמן שאין מוצאין עם מי לפגוע. וזהו שהוא ז"ל בעצמו היה מעיין לפעמים באלו הספרים, מבחינת סוד שהלכו ישראל במדבר שהוא מקום הסטרא אחא. ואיתה בזוהר הקדוש שבשביל זה הלכו ישראל במדבר, כי הם דרכו על הסטרא אחרא והלכתם שם. ובכוונה זו הוא מעיין בהם בספרים אלו שהם בחינת מדבר ואבין. אבל לנו הוא איסור גדול מאוד להביט בספרים של חקירות הנ"ל. גם עיין בהתורה בוא אל פרעה, סימן ס"ד בליקוד א', שמבואר שם גודל האיסור לכנוס בחקירות, כי נמשכים מחלל הפנוי וכו'. ושם מבואר שהצדיק הגדול מאוד צריך די כה לעיין בהם כדי להעלות משם הנשמות שנפלו לשם עיין שם. סף י"ג פעם אחת סיפר לי בדחן אחד שהיה בלמברג שבתוך דברי בדיחתו בחרוזים וניגונים כדרך הבדחנים <סף> ענה ואמר האלוקים העתיק עתיק עתיק וחזר רבנו ז"ל תיבת עתיק כמה פעמים, כמו הבדחן שהיה רגיל להזכיר תיבת עתיק כמה וכמה פעמים. וכן סיפר רבנו משמו, והזכיר גם כן תיבת עתיק כמה וכמה פעמים, עד שסיים אלתר גת. וכוונת רבנו ז"ל הייתה מבוערת, שרצה לך להכניס בנו אמונה בפשיטות. שצריכים להאמין בהשם יתברך שהוא קדמון לכל הקדמונים עתיק דעתיקים ואמונתו ירושה לנו מזקני זקנינו אבותינו הקדושים והדברים מובנים קצת למי שזכה לשומעה מפיו הקדוש וגם עכשיו יכולים להבין מהם קצת והיה דרך רבנו זה לספר עניין זה של הבטחן כמה וכמה פעמים לפני כמה אנשים וכל פעם שסיפר זאת היה חוזר תיבת עתיק עתיק כמה וכמה פעמים והדברים עתיקים. והכלל, אף על פי שרבנו ז"ל גילה תורות נוראות ונפלאות שלא נשמעו דוגמתם בעולם, וגם סיפר מעשיות נפלאות אשר לא נשמע כזאת וכו' וכו', עוד הוסיף לדבר עמנו פה אל פה הרבה, בדרכי שיחות וסיפורי העולם, והכל כדי להכניס בנו האמונה הקדושה וקיום התורה והמצוות העומד עליה, ובכמה דרכים גלגל עמנו. כאב המחנך את בנו הקטן שהוא צריך להוריד את עצמו אליו כדי להרגילו בנחת, בלימוד התורה וקיום המצוות. כמו כן ויותר ויותר אלפים פעמים הוריד את עצמו אלינו והלביש את עצמו בכמה לאושים שונים ודיבר עמנו כל מיני שיחות שבעולם ומכולם נתגלגל אחר כך שיחה הנוגעת לעבודתו יתברך. ובאמת גם כל הדיבורים שדיבר מקודם בעסקי העולם היו גם כן כולם תורה. כאשר שמעתי מפי בקדוש שכל שיחתו היא כולה תורה. רק שבתחילה לא זכינו להבין בפשיטות העבודה והתורה היוצאת מדיבוריו הקדושים. ואחר כך יצאנו מעניין לעניין עד שתמיד נתגלגל מתוכם שיחה הנוגעת לעבודתו התברך לפשיטות. והעיקר היה להכניס אמונה בעולם כנ"ל. אשרי אנשיו העומדים לפניו לשמוע חוכמתו ותמימותו. כי בכל דיבור ודיבור, ובכל תנועה ותנועה מדיבוריו, ותנועותיו הקדושים והטהורים הנוראים מאוד, היה הכלול בכל אחד ואחת חוכמה נפלאה ועמוקה. ותמימות גמור בתכלית הפשיטות באמת. כי תמימות בחוכמה אמיתית כולו חד, כמובן למשכיל באמת. ת"י ד"ת אחד שאל אותו, על עניין מה שנאמר בשולחן ערוך, לכוון בשעת אמירת השם וכו'. השיב לו, ומה חסה לך בפשוטו, אדנות השם, כי על ידי אמירה וכוונה פשוטה זאת, מחויבים לרעוד ידיו ורגליו וכל רמח איבריו ושסה גידיו של האדם. גם אנוכי שמעתי ממנו גם כן בבית רב נחמן נתן באומן, אחר סעודה תרבית. נשארתי עמו לבדו אחר ברכת המזון, וישב בשתיקה. אחר כך ענה ואמר בהמה ובירה, אה, אה, אה, ה' ה' ה' ה' שבתחילה דיבר כמרטט ומזדעזע להוציא שמו התברך בשלמות, ואמר רק חצי התיבה מחמת הרטט והזיעה. ואחר כך יצא מפיו הקדוש בהמה ובירה גדולה תיבת ה' בשלמות. כחץ מיד גיבור. וכוונתו הפשוטה היה להכניס בנו עוצם אימת הבורא יתברך שמו, שראוי לרעוד ולכיל מהימת שמו יתברך המלא כל העולם, ועומד עלינו תמיד. ואי אפשר לציין עניין זה בכתב, אך המבין וחפץ באמת יבין מדעתו רמזים הרבה על ידי זה, להתחזק באמונה שלמה בפשיטות, להאמין שמלוא כל הארץ כבודו. וישם יתברך עמנו ואצלנו בכל עת. שים לבך היטב לדברים האלה באמת, עד שיונשך עמתו ופחדתו עליך. תט"ו בעניין הקושייה של הידיעה והבחירה, כבר מבואר שזו בחינת שכל המקיף, שאינו נכנס לתוך השכל הזה עד לעתיד, היין שם. סיפר רבנו ז"ל שכבר היה לו תירוץ נכון על זאת הקושייה. והתירוץ היה ברור גמור, כדרכו תמיד, שאין אומר דבר שישאר בו פקפוק, רק דברים הבורים מחוורים כשמלה. כבר כתב את העניין התירוץ בכתב, אך נאבד ממנו הכתב, ועתה נשכח ממנו. כדרכו תמיד, שכל מה שכבר חידש, שיח דעתו ממנו, ואין עוסק עוד בזה, רק הוא רוצה בכל פעם חדשות לגמרי וכולי, כמבואה במקום אחר. פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שאמר שזה אי אפשר להשיג, אך הבחירה היא בתוך הידיעה בעצמה. תט"ז <דפת זיין> פעם אחת דיברנו <דפת> עמו, וגילה לנו שיש מופת על חידוש העולם. כי אם לא כן חס ושלום, היכן היה מקום להחזיק את כל באי העולם? כי זה רואים בחוש שבכל פעם מתרבים בני אדם. כי מאדם אחד יוצאים דורי דורות אלפים ורבבות נפשות. וכן מכל אחד ואחד. ואם כן, רצונו לומר אם העולם קדמון הוא בלי גבול חס ובלי גבול זמן חס ושלום, כדעת הכופרים ימח שמם, כבר היה ראוי שיתמלא כל העולם ולא היה מקום העולם שהוא במידה וגבול יכול להחזיק מאחר שמתרבין בכל פעם מאוד. שוב פעם אחת גילה מופת מן המתים, כי כשאחד מת וקוברין אותו בארץ, ונתרבה על כל פנים משהו על הארץ. אפילו אחר שנרקע ונשא ממנו תרווד רקיו, על כל פנים מתווסף מעט על הארץ ועל האפר. אם כן, רצונו לומר גם כן קנד, כבר היה ראוי שתתגדל לארץ עד לרקיע ביותר ויותר לפי דעתם השכלה והמשובשת של הכופרים. אם כן, איך היה המקום בעולם שתחזיק מה שנתווסף בכל פעם בלי שיעור ומספר לפי דעתם? כי על כל פנים מה שמתווסף והמתים הם בלי שיעור ומספר לפי דעתם השכלה, שאין זמן לבריאת העולם. אם כן, אין מקום שתחזיק אותם, ואבין, כי הם מופתים ברורים למי שרוצה להודות על האמת, ואין מתעקש להכחיש ולהכעיס חס ושלום, הראשון מן החיים והשני מן המתים. אבל באמת אין אנו צריכים לכנוס כלל בחקירות ומופתים. רק אנו מאמינים בהשם יתברך שברא את העולם בששת ימי בראשית, באמונה שלמה. בלי שום חקירות כלל, כמו שכתוב בראשית דברי אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולא רשמתי זאת רק הועיל ויצא הדבר מפי רבנו הקדוש ז"ל, כי אין ראוי שיובא דיבור אחד מדיבוריו הקדושים. על כן לא יכולתי להתאפת ורשמתי זאת כדי לנכר עיני הכופרים, להראות להם כסילותם וטעותם. כי אם ירצו לשום עין באמת על שני מופתים אלו, יראו אולי יראו וישובו לאמת, אבל אנחנו, אין אנו צריכים לזה לשום מופת שבעולם, אפילו למופתים הנ"ל, כי אנחנו מאמינים בני מאמינים, לזרע אברהם, יצחק ויעקב, ואנו מאמינים בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, בלי שום חקירות, רק באמונה שלמה לבד. וזה יסוד כל התורה כולה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בא החבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחי אפוא. ת״ז פעם אחת נשמע שהקרע שלנו רוצה לגזור חס ושלום כמה גזרות על ישראל, שקוראים פולטן, ונשמע אז שגזרה אחת מהם הוא שיהיו חס ושלום ישראל, מוכרחים ללמוד ביניהם חוכמות ולשונות. ואמר בנו ז"ל שעל גזרה זאת צריכים לגזור תענית ולצרוק ולזרוק להשם יתברך יותר מעל כל הגזרות. כי גזרה זאת היא צרה גדולה מכל הצרות ורעות שבעולם. כי על ידי זה חס ושלום מעבירים על דת לגמרי, כמו שרואים בחוש בעוונותינו הרבים, שכל מי שנכנס בדרך הזה יוצא מן הדת לגמרי. השם יתברך יחוס על עמו ישראל ויציל פליטה נשארת מהם ומהמונם. פעם אחת אמר בנו אוי ואבוי שאין אנו חושבים כלל בשביל בנינו ודורותינו איך להצילם ממים הזדונים הרעים האלה, הרוצים לשטוף את העולם חס ושלום, שהם דרכי הלימודים הרעים של חוכמות ולשונות ופילוסופיה, המתפשטים עכשיו בעוונותינו הרבים בעולם בכלליות, וכן בין הירעים מפרטיות. תש"ח: שמעתי שאמר רבנו ז"ל בזה הלשון דה, מה שתשיב לאפיקורס זה אני ועוד שמעתי שאמר לעניין הנ"ל אני ואנשי כ"י"ט אמר לי יש כמה דברים שהם בתחילה סוד ואחר כך שוב אינו סוד כגון קצת סודות הקבלה שקודם רבי שמעון בר יוחאי וארי היו אלו הדברים בסוד גדול ולא היו מדברים מזה כי הם בסוד גדול מאוד ואחר כך בימי רבי שמעון בר יוחאי ואריזד שוב לא היה סוד והתירו לגלות הסוד קצת וכן יש כמה וכמה דברים שהם עכשיו סוד ואחר כך בימים הבאים לא יהיו סוד. גם בעניין ספרי מחקרים שיש קצת שחיברו איזה גדולים שהעולם מחזיקים אותם והוא הזהיר מאוד בלי להסתכל בהם כלל כי הם הפכים ממש מתורתנו הקדושה כמובן בדברינו כמה פעמים. ואמר, יכול להיות וכו', כמו שיש וכו', וברבות הימים נשכח. והשיב לי, זה אני יודע וכו'. ואמר שמם, זהו עכשיו סוד, ואחר כך לא יהיה סוד זה הדבר. ת״כ״ שמעתי בשמו שאמר שטוב מאוד, מי שזוכה לכנוס ולטייל עצמו באמונה. ושם יש היכלות בחדרים, והוא נכנס ומטייל עצמו מחדר לחדר, ומפלטין לפלטין, ויש שם דרכים כבושים נפלאים מאוד, ומשם נכנסים ומטיילים בביטחון וכולי, ואחר כך נכנסים יותר ויותר אשרי הנכנס ומטייל שם. תכ"א אמר, הצדיקים, אפילו אלו הצדיקים של עכשיו, הם יקרים גם כן מאוד בעיני השם ידבח. ואלמלא לא היה בהם רק מה שמרחקים ממנהגיה קלי עולם, ההולכים ומנהיגים עצמם די כבדרכי העקום, והולכים בדרכי חקירות וחוכמות, וכוונתם די כהנדמות עצמם במהלכן ובנושיהם ובנהגיהם כמנהגי העקום, כאשר נתפשט עכשיו בעוותינו הרבים. ואם לא היו פועלים הצדיקים, כי אם מה שמרחיקים מהם גם כן דיין. כי כל מנהיג איך שהוא מתנהג בעבודתו, על כל פנים הוא רחוק מדרכיהם. וכן המקורבים עליהם, כי מאחר שמדקדיקים לבלי להניח שיער אחורי פאות הראש, ממילא אינם מגדלים בלורית, וממילא הם רחוקים ממנהגי העקום ומקט הפילוסופיים והמחקרים שמנהיגים עצמם מדרכים כאלו, וזהו דבר גדול מאוד, כי בדרכי החקירות הפילוסופיה היא הרעה הגדולה שבכל הרעות, ואין רע מזה, אשרי מי שרחוק מהם. שוב אמר שגם הצדיקים של עכשיו הם גם כן בבחינת התערבות עמהם כי הם מנהיגים בביתם כמו מנהגי השרים והאדונים כמו שאומרים עכשיו על הצדיקים שהם מנהיגים עכשיו כמו שרים ועל ידי בחינה זו נחשב גם כן שהם מעורבים עמהם ועל ידי זה אינם יכולים לומר תורה אף על פי שאומרים קצת מה ששייך לעולם אף על פי כן תורה גמורה אינם אין יכולים לומר ומאחר שאין יודעים תורה, אין יודעים כלל. כי אפילו נבואה היא גם כן קטנה מהתורה. כי התורה גדולה מן הכל וכוללת הכל. וזה תלוי בזה. מאחר שמנהיגים בדרכי השרים אינם יודעים תורה. ומאחר שאינם יודעים תורה, על ידי זה הם מנהיגים עצמם במנהגי השרים. כי מאחר שאינם יודעים תורה, הם מוכרחים על כל פנים לנהוג עצמם במנהגים הנ"ל. כי בלא זה במה יהיה ניכר מעלתם וחשיבותם, מאחר שאינם בני תורה. וזהו בחינת מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. תכ"ב ענה ואמר, זה אין אתה יודע שבאשכנז אינם נמצאים ספרי הזוהר הקדוש? ואף על פי שנתפסו שם ספרי הזוהר הקדוש, אם כל זה אינם מצויים שם. רק נמכרו למדינתנו, ומחמת שאין שם ספרי הזוהר הקדוש, על כן הם הולכים מלובשים במלבושי דייטש. <קקק> גרמניה, כי הלבושים הם מבחינת מקיפים, ומחמת זה צריכים לדקדק מאוד להחזיק המלבושים בנקיות ולכבדם כראוי. פסק באמצע, ולא גילה כלל מה שיחות יש במלבושי דייטש למה שאין נמצאים שם ספרי הזוהר הקדוש, תכ"ג. לעניין חקירת המחקרים, שיזהיר מאוד להתרחק מאוד מהם בכל מיני הרחקות. ואמר שהמחקרים חקרו בגדולת השם יתברך ורוממותו, כמו שהוא באמת. כי חקרו שהוא יתברך מרומם ומנוסה בכל מיני מחשבות, כאשר הוא באמת. אבל אין הם יכולים להבין ולהשיג בחקירתם שום מצווה ממצוות התורה. כי המצוות אינם יכולים להשיג ולהבין בחקירתם בשום אופן ומחמת זה הם כופרים גדולים על כן צריכים להתרחק מהם מאוד וכנ"ל ככ"ד בעניין השמיטות שיש ספרי מקובלים שסוברים עניין זה כמבואה בפנים אמר רבנו ז"ל שאינו כן וכן בכל פעם הספר בעניין זה לא היה מסכים כלל. והספר שרה רגע נתן שיצא מחדש בימינו, היה למראה עיני רבנו זל, ולא הוטף בעיניו מחמת זה, מחמת שכל יסודו על פי עניין השמיטות. פעם אחת אמר רבנו ז"ל בפירוש על עניין זה שאינו כן. ואנו חפצנו לשמוע ממנו יותר. ענה ואמר, מה יהיה אם אגלה לכם זאת גם כן? וכי לא אמרתי לכם עדיין מה שיש בו די? ולא רצה לגלות. אבל זאת אמר בפירוש שאינו כן כמו הסוברים עניין השמיטות כנ"ל, וגם דעת האריזל אינו מסכים כלל לעניין השמיטות. והקושייה שהקשה בספר שערי גן עדן הנ"ל בתחילת הספר, אינו מיושב כלל בתירוצו שמיישב על פי שמיטות. כי סוף כל סוף צריכים רק להישאר רק באמונה, ואסור לחקור כלל מה לפנים וכו'. על כן טוב אם אינם מתחילים להיכנס כלל בחקירה וקשייה זו סומכים מיד על אמונה. כי בכל ענייני חקירות וקושיות כאלו שיש בעניין הנהגתו יתברך ויתעלה ובעניין בריאת העולם אסור לכנוס בהם כלל בחקירות וקושיות רק לסמוך על האמונה כמובא בדברינו כמה וכמה פעמים. בהן בספר שטחי האריזה הגדול המחובר לספר לקוטי השס וזה לשונו שם להפורקיה מהסוברים יש שמיטות, מקודם היה שמיטת החסד ועכשיו היא שמיטת הפחד, כל זה אינו אמת, ושמעו מרבם וכו', והוסיפו הם מדעתם סברת השמיטות, והאמת אינו כן וכו' כנ"ל. ככה פעם אחת אמר רבנו ז"ל בזה הלשון, על ידי אמונה אפשר להגיע לרצון כזה שלא ידעו מה רוצים, שיצעקו אהה, תקשור אותי כי אני נקרא לחתיכות, אני רוצה להיכלל בך. דברי הצחות שלו, תכו, אמר, בקש שלום במקומך ורודפהו ממקום אחר. כלומר שלפעמים צריך די כא שיהיה לו שלום עם שונא השם. וזה זה דייקא ירדפהו ממקום אחר ואוון. תכ"ז שמעתי בשמו שאמר שחלמנו לא דברי צחות, והם אלו: זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן. היינו, שהמקשה זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי חכמים לא. היינו, מאחר שזונות מפרכסות זו את זו, מפני מה תלמידי חכמים לא יכבדו את זה. והתשובה הוא כל שכן, היינו בשביל כל שכן, בשביל הממון הנקרא כל שכן, כי כל שכן עושר בכבוד, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק אורך ימים במינה וכל שכן עושר בכבוד. עוד בעניין אחר, זונות מפרקסות זו את זו, בשביל זה תלמידי חכמים לא כל שכן, היינו ובשביל זה אין לה תלמיד חכם, אין לה תלמידי חכמים מעות שנקרא כל שכן. וזהו תלמידי חכמים לא כל שכן. היינו שאין להם מעות הנקרא כל שכן. וזה מחמת שזונות מפרקסות זו את זו. כי תלמידי חכמים הם נקראים מורים. וכשיש זונות הם נקראים חס ושלום רועי זונות. ורועי זונות יאבד הון. עוד באופן שלישי, זונות מפרקסות זו את זו. תלמידי חכמים, היינו, מתי יהיו תלמידי חכמים מפרקסים זה את זה? לא כל שכן, כשלא יהיה להם תאווה ממון כלל. תכ"ח שמעתי דברי צרכות בשם רבנו זה, שאמר מיום שכבש הקיסר ירום הודו מרוסיה את המדינה, נעשה המעות והכסף סיג והמשקה פאנץ'. <תאן> כספך היה לסיגים סבך מעול במים, ואבן. תכ"ט על הצהל החזן דפו ברסלב, שנסע לטומפשפיל, על שבת שירה, ולא הגיע לשם, בשבת בכפר אחד. אמר, מחמת שהיה פרשה בשלח, נסע לשם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ טומפשפיל. שלא להתעקש על שום דבר ואין לדחוק את השעה. ת״ל אין דרכו לייעץ את האדם ולגזור עליו בדווקא שיעשה דווקא כמו שהוא מצווה. רק ומיעצו בדרך עצה טובה אם יעשה יעשה ואם לאו לאו. אף על פי שרצונו שיעשה כך אף על פי כן אין דרכו לדחוק, לדחוק על שום דבר שיהיה דווקא כך. אלא אם יהיה יהיה ואם לאו לאו. ויש לי כמה טעמים על זה. גם אני יודע שכל טובות העולם הזה הן טובתו שלמה ואין... וכו... וכל טובה מטובות עולם הזה מוכרח שיתגלגל ממנה איזה דבר שאינו טוב כי אי אפשר שיהיו טובות עולם הזה שלמות לגמרי על כן אינו רוצה לגזור ולדחוק את האדם שיעשה דווקא כרצונו פן בסוף כשיתגלגל איזה דבר לא טוב מזה יתרעם עליו שעל ידי עצתו בא לו זאת וכן וכל דבר אינו דוחק את השעה שיהיה דווקא כך. אפילו על המשרת אינו יכול את דוחקו שיעשה דווקא תכף את מה שצריך לעשות. ואמר אז בתחילת שיחה זאת: אני חזק בכל הדברים שלי, כי בכל דבר ודבר מהדברים שלי יש לי כמה טעמים. וגם בזה אני חזק מאוד, מה שאיני גוזר על האדם שיעשה דווקא וכולי כנ"ל. כי יש לי כמה טעמים על זה וגם אני יודע שכל טובות העולם הזה וכולי כנ"ל. ת״א מי שרוצה לישון ואין יכול לישון, ההצעה לזה לבלי להכריח עצמו כל כך לישון. כי כל מה שמכריח עצמו יותר לישון, מתגבר עליו ביותר מניעות השינה. ועניין זה גם בכל הדברים שבעולם, לבלי להכריח עצמו ביותר. כי כל מה שמכריחין עצמו ביותר לאיזה דבר, מתגבר עליו ביותר ההפך די כך. ואפילו בעבודת השם צריכין לפעמים זאת, לבלי להכריח עצמו יותר מדי. אף על פי שבאמת צריכין להיות זריז גדול מאוד, לקדש עצמו כראוי, ולזכות לעבודת השם בשלמות במהירות גדול, ואסור להניח מיום לחברו כלל, כי אין העולם עומד כלל אפילו כהרף עין. ועל כן כל מה שיכולים להתגבר לעשות איזה דבר בעבודת, בעבודת השם צריכים לעשותו מיד דייקה בלי איחור ועיכוב כלל אפילו רגע אחת כי מי יודע כמה מניעות ועיכובים וסכסוכים יהיה לו בשעה אחרת כי אין לאדם בעולמו כי אם אותה השעה ואותה הרגע בלבד אף על פי כן לפעמים כשרואים שמתגברים ומכריחים עצמו לאיזה דבר ואין עולה בידו צריכים לפעמים להמתין ולבלי ליפול בדעתו מזה ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו זוכל אותו הדבר וימתין קצת עד שיבוא איתו ואי אפשר לבאר דבר זה בכתב כלל ורבנו ז"ל היה בדבר זה חידוש נפלא מאוד כי היה זריז בתכלית הזריזות שלא היה דוגמתו בעולם וכל דבר שהיה צריך לעשות אפילו בענייני עבודות גשמיות שהם זורקי האדם היה עושהו בדריזות נפלא מיד די כאן, וכל שכן בעבודת השם, ואף על פי כן היה מתון גדול, כשרעש שאינו עולה בידו היה מתון מתון. רק כשצריכים להתגעגע ולחשוף להשם יתברך תמיד, גם בעת שאין עולה בידו עבודת השם כראוי, ובלי לייאש עצמו כלל משום דבר, ותכף כשהשם יתברך עוזר, הוא לחטוף את הדבר שבקדושה? יעשהו מיד בזריזות גדול. ואי אפשר לברך דבר זה בכתב, והמשכיל החפץ באמת יבין מזה קצת עצות לעבודת השם. תל"ב <coughs> <tapala med -bitt> אמר, שמה שהמלמדים דוחקים את התינוק ביותר, על ידי זה אינו יודע תינוק כלל, רק צריכים להיות אומן גדול בזה. ללמד את התינוק בהדרגה בלי איום הרבה ובלי דוחק יותר ועל ידי זה יתפוס יותר בנקל כי אמר שהמלמד חוזר עם התינוק ואומר לו זכור, זכור ואם היה חוזר עמו מעט בנקל בוודאי היה תופס הדבר היטב והיה זוכרו אך אחר כך חוזר עמו כל כך ואומר לו כמה פעמים זכור, זכור עד שאחר כך כששואלים התינוק הפירוש של אותו המקרא יוכל להיות שישיב התינוק שפירושו גידנג זה, זכור כי התינוק סובר שאלו התיבות הם הלעז של המקרא כי בזה שדוחקין את התינוק הרבה, בזה מבלבלים אותו לגמרי ואי אפשר לבאר דבר הזה והוא ברור למשכיל ונצרך מאוד למלמדים וכן לכמה עניינים כי זהו כלל גדול שלא לדחוק עצמו ביותר על שום דבר רק בהדרגה ובמתון ואי אפשר לבאר כל זה כלל. ומעשה שהיה כך היה, שתינוק אחד הוא לכאורה אביו לרבנו זל, ולימד אותו בכל הדרך שכאשר ייתנו לו משקה לשתות, שיאמר סברי מרנן ורבנן וכולי, וחזר עימו הרבה הרבה מאוד למען לזכור היטב ולא להתבלבל. אחר כך כשבא התינוק לרבנו ז"ל והתחיל לומר הסברי, לא היה יכול לומר כלל, ולהתבלבל מאוד. ענה רבנו ז"ל ואמר לאביו, אתם בוודאי לימדתם עמו הרבה והכבדתם עליו מאוד שיזכור לומר סבי וכולי כסדר ובשביל זה אינו לא יכול עכשיו לומר כלום אם לא הייתם חוזרים עמו כל כך בוודאי היה יכול לומר כראוי ואז אמר רבנו ז"ל עניין השיחה הנ"ל ת"ג מעניין האוסט שהיה רוצה להעלות לך בשעת האוסט ולא היה יכול ולא הכריח עצמו לזה הרבה. אחר כך לאיזה שעה קלה אעלה עליך מאליו בנקל. ואנוכי עמדתי לפניו. ענה ואמר לי, אפילו מזאת יכולים לראות שאי אפשר להכריח עצמו הרבה על שום דבר. כי הלוא בתחילה לא יכולתי להעלות עליך. אבל הייתי שוקט ונח, ולא הכרחתי עצמי להעלות די ואחר כך עלתה מאליה. ורמז לי בתנועותיו הקדושות שכמו כן ובכל דבר שאין צריכין לעמוד על שום דבר שיהיה די כקן כמו שרוצה אף על פי שרוצה דבר שבקדושה באמת רק אם יכול לעשות תכף ומיד מה טוב לעשות דווקא תכף כי דבר שבקדושה אסור לדחות אפילו רגע אחת רק לזרד עצמו לעשות בזריזות גדול תכף ומיד די אך אם אף על פי כן לא יכול לעשות תכף אל יבהלו רעיוניו, וישקוט וינוח ויצפה לישרות השם, ויתלה עיניו למרום אולי יזכה לזה, ועל פי רוב יעזרהו השם יתבהח אחר כך לגמור בנקל מה שרוצה. ויש בעניין זה שיחות קדושות הרבה, אך אי אפשר לבאר זאת בכתב היטב. ת"ל כשכתבתי לפניו ספר א' ב' הראשון ומפיו יקרא אליי מתוך כתביו ואני כותב על הספר בדיו ונמשך הדבר זמן רב כי בתחילה כתבתי לפניו קצת בערך חצי גיליון אחר כך לא נזדמן פנאי לכתוב לפניו ונמשך בערך שלושה או ארבעה חודשים ואז כתבתי לפניו עוד מעט אחר כך נתבטל הדבר לערך שתי שנים פעם אחת קודם חנוכה נתעקרתי בברסלב בערך שלושה שבועות אצלו ואז כתבתי לפניו כל א' ואז כתבתי לפניו בכל יום ויום כמה שעות רצופים עד שנגמר בשלמות תהילה לכלא. והיה כבד הדבר עליו מאוד, אך מאהבת ישראל מסר נפשו על כל דבר שיש בו זכות וטובה להכלל. פעם אחת כתבתי לפניו כמעט כל היום כולו. ואחר כך לעת ערב ואמר בוא לחשבון עמי על אותו היום מה עשינו בו. ואמר הלא התפללנו, וגם למדנו מעט, ואחר כך כתבנו, וגם זהו לימוד. היינו, מה שכותבים דברי תורה נחשב גם כן ללימוד. ואמר אז, כל מה שאני צריך לעשות, אני חפץ מאוד לעשותו ולגומרו תכף ומיד די כאן, ולא להשעותו לזמן אחר. ואמר, אם היה אפשר לגמור כתיבת ספר א' ב' ביום אחד, הייתי חפץ מאוד בזה. ובעניין זה יש כמה שיחות הצריכים מאוד. איך היה זריז בכל דבר ודבר הצריך ומוכרח, שהיה מזדרז מאוד לעשותו מיד תכף בלי עיכוב, אפילו דברי חול. כדי שלא יצטרך לבלבל בזה אחר כך, כי אם לא היה עושה אותו מיד, לא היה יודע אם יעשהו עוד לעולם. כי אחר כך לא היה רוצה עוד לבלבל דעתו עוד כלל בזה. כי מוחו היה דבוק תמיד במה שהיה צריך לעבודת השם. על כן היה חפץ בכל דבר המוכרח לעשותו, אפילו בדברי חול, לעשותו תכף ומיד בלי עיכוב כלל. ואפילו אם היה צריך ללמוד או לעסוק בעבודת ה' והגיע אליו עסק שהיה מוכרח לעשותו, אף על פי שזה העסק לא היה דבר שבקדושה ממש, אף על פי כן, מאחר שמוכרח לעשות אותו הדבר, היה רגיל על פי רוב לפטור עצמו מקודם לעשות בזיזות מיד. מה שצריך הוא מוכרח לעשותו כדי שתהיה דעתו פנויה אחר כך. אך אם לא היה אפשר לעשותו מיד, לא היה מבלבל דעתו כלל בזה. כי אם היה אפשר לעשותו אחר כך, למחרתו או לזמן אחר, היה עושהו. ואם לאו, לאו. ולא היה טרוד ומבולבל כלל לעולם בשום דבר שבעולם. ואי אפשר לבער עניינים כאלו בכתב כלל. כ"ל כשהכניס אותי בהתמדת הלימוד, וציווה עליי, וקבע לי שיעורים גדולים בכל יום, הזהיר אותי, שבכל יום אראה לדבר עם בני אדם איזה שיחות וסיפורים כדי לפקח דעתי. ואף על פי שלא היה לי מספיק כדי לגמור השיעורים שציווה עליי, אף על פי כן אמר שזה מוכרח לפקח דעתי בכל יום, על ידי שיחה עם בני אדם איזה שעות ביום. וכבר מבואר במקום אחר שהשיחה עם בני אדם היא כמו שינה, שיניך למוחים. גם אחר כך אמר לי שגם בתוך הלימוד בעצמו צריכים לפעמים לעמוד, לפוש ולנוח, לפקח דעתו, להניח דעתו לחירות איזה שעה קלה, ובלבד שלא תצא מחשבתו לחוץ לגמרי, חס ושלום, לחשוב מחשבות רעות או הרהורים רעים, חס ושלום. והיה רצונו הקדוש שאגמור כל ארבעה שולחן ערוך הגדולים בשנה אחת וקבע לי שיעור ללמוד חמישה דפים בכל יום וכן קיימתי כמו חצי שנה וגמרתי כל האורחיים עם המגן אברהם לתז, יורה אה, דעה, עד סמוך לסופו אחר כך התגברו עליהם מאוד המניונות והבלבולים ולא יכולתי ללמוד בכל יום שיעור הנ"ל ואז ציווה עליי ללמוד קבלה ואז נמשך גמר הלימוד של ארבעה שולחן ערוך עוד איזה שנים והיה לי צער מזה. פעם אחת דיברתי עמו מזה, ואמר לי דברי ניחומים ליישב דעתי. ענה ואמר, הלא זה הדבר הוא רק אצלנו, שאנו רוצים לגמור הכל בזריזות, אבל אצל העולם יכולים לעבור שלוש או ארבע שנים לאבל ולריק, ומאומה לא יישאו בעמלם. וכוונתו הקדושה היה עניין הנ"ל. שאי אפשר לדחוק את השעה בשום דבר, אף על פי שרצונו מאוד לגמור מיד, אף על פי כן, אם רואים שאי אפשר והבלבולים נתגברים ביותר, חלילה להתבלבל בזה. רק יעשה במתינות מה שהוא חל, ויחכה לישועת השם עד שיגמור. ואם אמנם כתבתי על כל זה לעיל כבר כמה פעמים, שאי אפשר לבאר דברים אלו בכתב, אף על פי כן רשמתי מזה מעט. כי החפץ באמת יבין מזה עצות והתחזקות לעבודת השם ידבח, להיות זריז מאוד בכל דבר הנוגע לעבודת השם ידבח, ואף על פי כן לא יהיה דוחק את השעה, מכל שכן שלא יתבלבל לגמרי חס ושלום לחמת זה, ויעריך אפו להמתין ולהמתין ולהמתין עד ישקיף וירא השם משמיים. ותהילה לקל בחסדו הגדול, הואילו לי הרבה דברים כאלו. ועדיין אני עומד ומצפה לישועת השם, השם יגמור בעלי.